Ой, Степане, я все уявляла, але що б таке? А ти уявляла, що будеш господиною в цьому будинку? Правда, доведеться дещо підремонтувати, переробити, але за місяць-другий можна перебиратись. Уявляєш? А звідки ж цей будинок узявся? Там же хтось жив? Жив. Ветеран війни. Старенький дідок. Тепер йому таке розкішне житло не потрібне. Дружина померла, діти роз'їхалися. Переселимо його в одну кімнатну на масиві. Буде жити, не тужити. Центральне опалення, газ, вода холодна, вода гаряча, вода мінеральна. До смерті дякуватиме. А там у будинку опалення, газ, вода. Що цього немає? Господине ти моя, зразу видно, звикла з'ясовувати, де на новому місці криниця. А тут не з'ясуєш, то воду за два кілометри носитимеш. Я вже носила. Більше не хочу. Не турбуйся. Моя дружина ні в печі палити, ні воду носити, ні прати, ні варити не буде. А хто буде? Кривенька качечка? Знайдемо таких, що і варитимуть, і пратимуть. А у мене жінка буде, «Не до роботи, а до кохання». Він потягнувся губами до Софіїної шиї. Вона мужньо витримала цей мокрий дотик. «Десь у кінці місяця переселимо діда, підемо дивитися нашу нову хатку». Степан погладив її по стегну, а потім ляснув по сідниці – Мов молоду кобилу. Софія відхилилася. Що не подобається? Та ти знаєш, ці твої когостні манери? Терпи, голубонько, всі ми із села вийшли. Нічого губу копили ти. А я не копилю. Село тут ні до чого, але не роби так. Прошу тебе. А що я із собою дію, як подобається мені твоя, Степане? Твоя попка. Маю право. Я тобі майже чоловік. От будеш не майже, тоді й матимеш. А зараз не зачіпай. Ой, ти бачака. То я можу і передумати. Ну і передумуй на здоров'я. Череватько ступив за поріг, Софія швиденько зачинила за ним двері. Софіє, не дурій. Я пожартував. Відчини. І я пожартувала. Іди охолонь, господарю. Софієчко, не ображайся. Відчини. Софія відчинила двері. Щоб череватько не повертався до кімнати, вона вийшла на подвір'я і провела його до машини. Софія, я інколи роблю щось неприємне тобі. Вибач, не ображайся. Якщо ти це розумієш, то не роби. Я навчуся, побачиш. Ми обов'язково будемо щасливі. «Будемо?» – можливо, додала вона, коли вже не біла, а блакитна, та все одно арсенова машина від'їхала з подвір'я. Зітхнувши, схлипнувши, Софія стала під'ябленою і задивилася на зорі, яких безліч нескінченно сяяла на чорному нічному небі. Враз вона почула поруч кроки. «Хто тут?»